היפופוטם! הלו, הלו נהג נחמד, תפתח עלון! מה אתה רוצה? הלו, תפתח עלון, הלו! שלום נהג נחמד, תן לי כסף! כסף בבקשה! למה כסף? מה, מה למה? תן לי כסף! לא נהוג לשאול קבצן למה הוא צריך כסף, לא מנומס. אבל מעניין אותי, מה תעשה עם הכסף? אני צריך כסף, תן לי ת, תרומה, תזכי במצווה גדולה, נברך אותך. לא מביא לך שלום, ביי. רגע, רגע, רגע! אני אגיד לך למה מה זה? כסף ל... כסף ל-D ו-D, ו-D. זה מה שאתה עושה בכסף של הקפצנות? אין לי כסף, מה לעשות? שלום. רגע, רגע, אולי כסף לטיסה? לא הייתי בחול כבר שנה. איך מפה? תשמע, עריכים באמבטיה לא מתאימים לטפל במסדרון, תן לי כסף. נו, אתה חייב! למה? כי אני מדוכאי. תלך לעבוד. אבל אני עובד, אני קבצן בעם, אתה יודע כמה קילומטרים אני הולך כל יום אלה רמזורים? אז תלך להיות ספורטאי. למה? אתה לא נחמד. מה, אתה לא יהודי? לא, קוראים לי ריצ'ארד. כסף לצ'יינג'ר, אולי כסף לדיסני וולד, אולי, אני רוצה... אני לא תורם לך לכלום. מילא אם הייתה לך איזו מטרה נעלה או משהו כזה. אז תתרום למטרה נעלה! כסף למטרה נעלה! תראה את כל הקבצנים, שמים שלט, אני חולה, אני תן לי גזף, זה ניתוח, זה ניתוח איזה ניתוח? הגדלת חזה לבת שלי בשום פנים ואופן לא נו, לא, אז אישור עף לי, אשתי איש לא. לא, זה חיוני, זה תצעקי תמונה זה, זה לא השתלט לא ברז במצח, זה משהו חשוב לך, תעבוד אני עובד, אני גם מוכר דברים רוצה תיק מעור? קח זה לא מעור בכלל זה כן מעור זה אדום זה אור אדום כמו בלמזור. לאיזה חיה יש אור אדום? זה מהאור של הטלטאביס, פשטתי עורם. תן לי כסף, <laughs> <laughs> ניתוח. תעוף נטוח. מפה, תעוף מפה. <laughs> אני צריך כסף לניתוח סגירת ראש, פתחתי פעם את הראש, שומעים לי את המחשבות, תראה. איזה נהג כמדאן, שמעת? אה, איך זה? זה מהראש שלי, זה <laughs> לי הראש, גם, <laughs> גם <laughs> למיגאי <laughs> וראיתה בעיה <laughs> כזאת, היו שומעים מה שהוא חושב. גם הוא עשה התרמה אחר כך, מבצע אורלם מגייבר. תעזוב אותי. נו בחייך תתרום, תקבל מדבק על האוטו וחולצה מודפסת ונקודות. מה זה, מה כתוב על החולצה? תרמתי לדוד? לדי וידי, אין לי פונטים באנגלית במחשב, אז רשמתי דוד, אולי תתרום לפונטים במחשב באנגלית? תן לי קצת כסף לפונטים. מה, מה זה, מה זה, הציור בצד השני? זה את תמונה שלך, הבית שלי מבפנים. בית יפה מאוד, זה שרתך גדול, יש שם. זה תגיד אפרו-אמריקאי, ותתרום משהו גם. מה זה הפח הענק מהרחוב בסלון? זה בסלון שמתי פח, במקום להוריד זבל כל יום, אני מוריד פעם בשבוע. אם כולם יעברו לצפרדיה הגדולה בבית, יהיה עולם טוב יותר, מנהים יותר, ותתרום לי כסף. <laughs> <אז>, אם <laughs> לא כסף, אז תתן לי משהו מהאוטו, מה יש לך שם מאחור? בית הכפפות, איזה כפפות? אתה רוצה תפוז? <laughs> תפוז? זה חוש חש, תזרק את זה. רוצה? יש לי פה סוכריות פירות. מהאוטו? סוכריות פירות. בטח... אתה רוצה? אתה רוצה להרוג אותי? רק הצעתי. מה, נותן לי ממתקי מוטי? אני רוצה פעם לפגוש את המוטי על זה, להסתכל לו בעיניים, לראות אותו גומר כזה סוכריית ליקריץ לבד, ככה, בלי מה עם עצמו. תשמע, התחייף לירוק, נגמר המאכון. טוב, אני חוזר לפח שם, חם ורדוב לי שם. רק שתהיה לי בריא. למה רק? למה? גם שתהיה לי בריא, גם. נדבה, נדבה, נדבה, נו, נו, נו, נו.